Alhamdulillahirrabbilalamin Assalat wassalamu ala rasulillah La hawla wa la illa billah Ikhfati billah Rahimani Wa rahimakumullah Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan Yakni Pembahasan mengenai Meniti manhaj salaf Pada pertemuan yang kemarin Dalam kitab Kun salafiyan al-jadda Bersama al-ustad Afifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala Yang pada kesempatan kali ini Memasuki hari yang ketiga Yang insya Allah akan kita Segera mulai Namun sebelumnya Kami umumkan kepada para peserta Dauroh untuk Lebih merapat ke depan Karena salah satu dari adab Menuntut ilmu adalah Semakin mendekat dengan sang pemberi ilmu Dan kemudian yang selanjutnya diberitahukan kepada peserta dawroh untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang ada di yang ada di atas meja dan dimohon bagi peserta dawroh untuk menyiapkan kitab dan catatannya untuk mengambil faidah dari beliau mungkin langsung saja untuk sesi yang pertama dari hari yang ketiga kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa ala hawla wa ala quwata ila billah amma ba'du Alhamdulillah ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah kita melanjutkan Apa yang kita sedang baca dari kitab Salafian Al-Jadah Penjelasan berkaitan dengan seputar Manhaj Salaf Kita kemarin sampai pada pembahasan <coughs> Manhaj Salaf Al-Aqidah Kita masuk pada kalimat Berkatan Syekh Kulutu Terus langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sheikh Abdul Salam bin Salim al-Suhaimee, di kitabnya, "Kun Salafian Al-Jeddah". Di dzimni bayanhi, al-Manhaj Salaf di Aqidah. Kata Hafidz Allah, "Kul tu". F"Min memijazat al-Manhaj Salafi, al-Awal sabat ahlih Alal Hak, wa'adam taklubihim, kama hia'adat ahli al-Ahwad". Beliau mengatakan. Penjelasan dari Sheikh ini Syaikh si Salam bin Salim Sohimi, Famin Muhammad Syah. Di antara keistimewaan <coughs> dari mana Salaf, di antaranya adalah satu sabatu <coughs> Ahlihi ala al-haq. Wa'adamu taqallubihim kamahiyya adatu ahlil ahwa Itu tegarnya Para pemilik manhas ini Di atas al-haq Dan mereka tidak gampang goyah Sebagaimana kebiasaan ahlul ahwa Yang gampang kunta ganti pendapatnya Gampang dia pulak balik Pendapatnya Termasuk di dalam Masalah perkara akidah Karena seantara mereka adalah akal Sehingga ketika datang Orang yang akalnya lebih kuat Dia akan goyah Ketemu lagi Orang yang akalnya lebih kuat Dia akan goyah lagi Sehingga akan goyang-goyang terus Lain dengan para a'imah al yang mereka menegakkan akidah mereka di atas kitab dan sunnah maka mereka memiliki sikap at-sabat itu sikap tegar teguh lebih nampak istiqamah tidak gampang goyah tidak gampang berubah saya menunjukkan tentang kokohnya akidah mereka dan kokohnya agama mereka terus Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud inna ad-dalalata an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkiru ma kunta ta'rif wa iyyaka fi ad-din fa inna din Allah wahid Qala Hudzaifah li mas Abu Mas'ud inna ad-dalala sussungguhnya yang namanya kesesatan itu antarafa ma kunta tunkir kamu Membenarkan apa yang kamu dulu ingkari, watungkir makun tak takrif. Kamu ingkari apa yang dulu kamu benarkan. Artinya menunjukkan dia berubah-ubah. Dulu iya, sekarang enggak. Dulu enggak, sekarang iya. Berubah-ubah. Santara menunjukkan santara mereka sangat lemas sekali dalam menegakkan agama mereka. Wa iya kawatalawun fitin. Hati-hati kalian dari sikap berubah-ubah dalam agama sehingga gampangnya dia gonta-ganti pendapat, ini geser-geser agamanya, yang menunjukkan dia tidak memiliki kekokohan di dalam beragama, rapuhnya dasar mereka di dalam beragama. Fa'inna diinallahi wajidun karena sungguhnya agama Allahnya satu. Wa kala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Wa biljumlah Fathabat wal istiqraru Fi ahli al-hadithi wa sunnah Ad'afu mahu wa'inda ahli al-kalami Wa falsafah Syekhul Islam Ibn Taimiyah Mengatakan Wa biljumlah ringkasnya Atau Intinya Fathabat wal istiqrar Bahawa Kekokohan Dan kemantapan, kemapanan di ahliul hadith wasunnah di kalangan para ulama alul hadith dan ulama sunnah ofaf mawain dah alil kalam wal falsafa bal falsafa yaitu lebih kokoh kekokohnya lebih hebat lebih banyak Artinya lebih teguh lebih kuat dibandingkan dengan ahliul kalam dan orang falsafa orang filsafat Karena santaran mereka akal Gampang sekali mereka berubah-ubah Dalam ini berpendapat tentang masalah agama Beda dengan al-sunnah Yang mereka berangkatnya dari nas Sedangkan dia memiliki sikap tasdik Memerakkan nas-nas Dan yakin Bahwa apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya adalah Al-Haq Maka ini akan terus kokoh sampai zaman kapanpun sehingga keteguhan mereka jauh lebih hebat dibandingkan keteguhan ini orang-orang alul kalam atau filsafat.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 Sesungguhnya apa yang ada pada ulama Pada awamnya kaum surmi dan para ulama Al-Sunnah Wal jama'ah <coughs> Berkaitan dengan Ilmu mereka Pengetahuan mereka, keyakinan mereka Dan tumanina keterangan mereka Wal jazmi bil haqi Dan Kemantapan mereka, jazmnya mereka Di atas al-haq Wal qawlu thabit Dan <coughs> Perkataan yang kokoh dan kepastian yang mereka miliki Ini perkara yang Amrun la yunasa fihi. Perkara yang tidak diperselisihkan lagi Tidak dipertentangan lagi Bahawa mereka memiliki keteguhan, kekokohan Ketenangan, pengetahuan, keyakinan ke Ketenangan yang lebih mantap Mereka lebih memiliki ketenangan dan keyakinan yang lebih kuat Ikhwan willah para ulama Ketika menceritakan tentang Para tokoh-tokoh ahlul kalam Ahli filsafat Maka Semakin mereka itu menuju puncak filsafatnya Hatinya semakin kosong Jiwa mereka semakin guncang Mereka tidak bisa memiliki keyakinan Seperti keyakinannya kaum muslimin secara umum Sehingga mewariskan ketenangan Ketenteraman Orang filsafat tidak Mereka Senantiasa diombang-ambingkan dengan keraguan Tidak ada Kemantapan di dalam beragama Sehingga mereka pun Mengungkapkan dengan ungkapan ungkapan mereka Dan akhir Daripada filsafat adalah qala wa hanya katanya katanya katanya katanya katanya katanya bagaimana akan mewariskan ketenangan dan ketentraman lain dengan kaum muslimin dan para ulama ahlussunnah yang mereka tegak di atas sikap palallah taala rasul dan itu dengan penuh keyakinan dalam hatinya Ini akan mewariskan ketenangan keyakinan kemantapan dalam dia beragama tidak ada keraguan sama sekali Adapun pun filsafat Maka mereka rata ahlul kalam Rata-rata mereka terombang ambing dalam keraguan Keraguan mereka Itu diungkapkan oleh orang-orang yang mereka Telah sampai pada tingkatan puncak filsafat Dan bahkan mereka kemudian bertobat Dari filsafat mereka Seperti Ar-Rosi, kemudian Ibn Rus dan yang lain-lainnya Yang dulu mereka juga tenggelam Di dalam masalah filsafat dan kemudian mereka Allah berikan taufik dan bertaubat Dari tenggelam di dalam masalah firisafat Al-Imam Al-Qazali juga demikian Beliau di akhirnya diriwayatkan Beliau lebih dekat kepada Ini kitab Sahih Bukhari <tuh> Yang menunjukkan bagaimana beliau Selama ini merasa jauh daripada Ini kuala Allah atau kuala Rasul Dan lebih melanglang pada Ini kuala waqilah perkataan manusia yang berangkat dari akal dan akal dan akal sehingga tidak mewariskan kemantapan, ketenangan, keyakinan sebagaimana para imam Ahlussunnah yang senantiasa mereka menegakkan agamanya dengan qala Allah dan qala Rasul yang pasti hak, pasti benarnya. Tidak akan memperselisihkan tentang kekokohan agama para ulama Ahlussunnah dan awamnya illa man al-aqla kecuali orang yang Allah hilangkan akal dan agamanya orang mereka tidak punya akal tidak punya agama yang mereka akan mempersalahkan para ulama al-sunnah orang yang mereka sungnya memiliki kemantapan di dalam beragama lalu asani wa min mubayizatihi ايضا ittfaqu ala al-aqidah wa adam al-zamani wal makan di antara keistimewaan yang kedua ikhwan setafaqahu 'ala al aqidah para penganut al sunnah wal jamaah pemilik manhaj al firqah an najiyah mereka dalam akidah sepakat Maka walaupun para imam para a'immah di para imam mazhab a'imatul madzhab imam mazhab mereka memiliki banyak perselisihan di dalam masalah fiqhiyah Maka lihat mereka dalam akidah semuanya sama. Sehingga ada ulama yang mengumpulkan tentang ini akidah ini imam 4, imam yang empat imam ini mazahib yang mereka memiliki akidah yang sama. Akidah mereka akidah salafiyah. Akidah ulusul jamaah. Akidah yang diwariskan di para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa Bagaimana akidah mereka tentang ini Sifat-sifat Allah SWT akan bisa dilihat Penjelasan para ulama ketika menjelaskan tentang Akhidat para A'immatul sunnah A'immatul madhaib Yang mereka memiliki akhidat yang sama Maka seharusnya orang yang mereka Merasa Atau mengeklaim dirinya bermadhab Gini Para imam, maliki Atau syafi'i, atau hambali Atau Hanafi Pertama kali harusnya mereka melihat akidahnya para imam tersebut. Wada muhtilafih mahtilafir zaman wal makan dan tidak ada ikhtilaf dalam masalah akidah Digalang para imam bersama dengan perbedaan waktu dan tempat berjalannya waktu dan tempat akidah alusunah pertama adalah sama. Maka antum melihat seandainya antum mengumpulkan pendapat ulama alusunah. Yang bercacaran di, di berbagai penjuru dunia Dari ujung timur sampai ujung barat Dari kutub selatan sampai kutub utara Anda kumpulkan pendapat mereka Maka seakan-akan mereka keluar dari guru yang sama Pendapatnya sama, ungkapannya sama Tentang akhidah mereka Tentang ini, tentang akhidah mereka akan dapatkan perkataan-perkataan yang sama Tidak ada ikhtilaf kecuali dalam para sangsang-sangsang satu sang, sang, furuq sekali dalam prakarida 1 2 secara umum mereka memiliki akidah yang sama asalis wa annahum a'lamun nas bi ahwalin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa aqwalihi wa a'zhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha lidzalika fahum asyaddu nas hubban lisunnah wa ahrasuhum 'ala ittiba'iha wa aktsaruhum mawalatan li ahliha yang ketiga ikhwan di antara gesti mereka wa hum a'lamun nas bi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang yang paling tahu tentang keadaan-keadaan keadaan nabi sallallahu alaihi wasallam wa afalihi wa tentang segala perbuatan nabi dan perkataannya wa hum tamyisan Bayi nasahihiha wasakimihha dan mereka orang paling bisa membedakan antara hadis yang sahih, hadis yang cacat, yang sakim. Lidalika faum asadun nas huban li oleh kerana itulah mereka adalah orang paling mencintai sunnah. Wa rosum alat ibaiha dan orang paling semangat di dalam itibak baras sunnah. Wa aksharuhum walatan li ahliha Dan orang yang paling loyal kepada para ahlu sunnah Atau para pelaku eh, para pelaku sunnah Ini adalah para ayamatu sunnah Para ini ulama ahlul hadis Ahlul athar Al-fraqatul najia al jama'ah Bagaimana tidak dikatakan A'lamu nasbi ahwali nabi Kerana mereka orang yang paling perhatian Terhadap hadith-hadith nabi Sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka yang paling mengerti tentang keadaan Rasulullah Sallam, ucapannya, perbuatannya, kemudian keadaan dirinya paling tahu. Karena mereka yang paling berkecimpung dengan hadis-hadis Nabi dan paling mengenal tentang yang riwayat-riwayat antara yang sahih dengan yang baik. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فانه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق واعلم اكمل الخلق واعلمهم بالحقائق واقواهم قولا وحالا لازم ان يكون اعلم الناس به اعلم الخلق بذلك وان يكون اعظمهم وافقه له وقتداءا به افضل الخلق شيخ الاسلام ابن تيميه بلغ متاكا Fa <tuhat> inna umat Rasul Shallallahu alaihi wasallam akmal al khalqi, wa aqlamahum bil haqaiq, wa akwa mahum kaulan wahalain. Apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah akmal al khalqi manusia paling sempurna, makhluk yang paling sempurna, wa aqlamahum bil haqaiq dan orang yang paling alim tentang berbagai macam hakikat. Segala perkara wahai wahai kaum kaulan wahai yang paling lurus perkataan dan keadaannya perihalnya paling lurus perkatanya paling lurus maka la sima ayakuna aklamun nasbihi akmal kholkibidali maka ini melazimkan bahawa manusia yang paling mengetahui tentang Rasulullah Sallallahu Sallam adalah orang yang paling tahu pula tentang yakni beliau kalau nabi itu adalah orang yang paling sempurna paling <tuh> berilmu kemudian paling lurus maka orang yang manusia yang paling tahu <tuh> tentang nabi adalah orang yang mereka yakni atau orang paling mengenal nabi, orang paling tahu tentang kebenaran. Karena nabi orang paling lurus. Siapa yang paling mengetahui yang paling mengenal nabi, orang yang paling lurus pula. Wa yakun aydamuh muwafaqan lahu wa tidakaan bihi dan orang yang paling menccocoki nabi. Dan paling mencontoh nabi adalah seutama makhluk. Kalau nabi orang yang paling tahu tentang al-haq, maka orang yang paling tahu tentang nabi adalah a'lamun nas. Orang yang paling tahu pula tentang al-haq itu sendiri. Orang kalau Nabi itu orang paling sempurna akhlaknya, perilakunya, keadaannya Orang yang paling tahu tentang Nabi dan orang yang paling mencocoki Ya ini perilakunya dengan Nabi adalah orang paling abdol pula di kalangan para makhluk Maka ahlu sunnah wal jamaah adalah manusia yang paling tahu tentang Nabi Maka mereka orang paling alim tentang kebenaran dan mereka orang paling mencocoki dengan para nabi dengan nabi maka mereka pun orang paling abdul paling utama diantara seluruh para makhluk. Bagaimana orang pengetahuannya minim lebih utama dengan orang mereka pengetahuannya lebih sempurna dan lebih mencocoki dengan nabi tentu tidak demikian. Yang paling tahu tentang nabi, yang paling ya ini tahu tentang kebenaran yang paling mendekati dengan nabi dalam mencontoh perilakunya maka yang paling lurus hidupnya karena nabi orang paling faham dan paling lurus hidupnya terus arabi i'tiqaduhum anna thariqata salafis salih hiyal aslam wal a'lam wal ahkam laqama salafi aslam wa thariqatal kholafi a'lam wa ahkam yang keempat ikhwan diantara Keistimewaan Manhaj salaf ini Bahawa Iqtiquaduhum Anna tariqata salaf As-salaf Hiyal as-salam Wal-a'lam Wal-a'kam Bahawa tariqahnya salaf As-salaf Adalah as-salam so Wa'aklam Dan ahkam Paling selamat Yang paling berilmu Dan yang paling yaitu Bijaksana yang paling selamat itu Yang paling tahu Yang paling Bijaksana, yang paling tepat Bersikap, yang paling berilmu Maka salab adalah aslam A'lam dan akam Bagaimana orang yang <tuh> Bodoh dan tidak bijaksana Kok paling selamat Tentu jauh dari Ini dari bayangan yang paling selamat itu yang paling tahu dan paling tepat dalam bertindak Orang paling selamat Orang paling tahu dan paling tepat dalam bertindak Ini yang aklam dan akam Kalau para salaf dikatakan paling selamat Maka mereka pun yang paling fun tentang kebenaran Dan paling ya ini, tepat dalam bertindak Orang paling sukses Melakukan praktikum umpamanya ikhwan Praktikum kedokteran Atau praktikum ya Ini farmasi Atau praktikum lab yang lainnya Yang bagaimana ikan? Yang paling sukses Yang paling berhasil Yang paling uh, Yang paling selamat dari kesalahan Ibaratnya kesalahannya nol Siapa itu huh? Yang paling berilmu Dan paling tepat dalam bertindak Orang yang mereka masuk lab dan dia enggak tahu juklak apa yang mau dilakukan dengan praktikumnya itu, ya masolap, lo ngalung wajah, ya dia hanya telat telo, dia hanya mengamengu kanan kiri kanan kiri, enggak faham, tidak bisa pula berbuat yang tepat bagaimana. Orang yang paling betul betul selamat dari kesalahan. Maka orang yang paling tahu ilmunya dan paling tepat cara berbuatnya, maka salaf adalah aslam, aklam dan akam La kama yadaihi kalam. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh ahlul kalam bahwa anna thariqata salaf aslam. Thariqati salaf, thariqahnya salaf itu aslam. Ini lebih selamat. Wa thariqatul khilaf aklam wa akam sedangkan taruhkannya kalap itu lebih berilmu alam lebih tahu dan lebih bijaksana ini tentu rancu rancu dan akan tergambar selamat dalam pengertian sehingga gak neko-neko nuklun, gak kreatif bodoh, sehingga uh, tidak melakukan kesalahan karena tidak banyak berpikir macam-macam ini mengesankan bodohnya atau ceteknya ilmunya para salap tapi yang sesungguhnya barang siapa yang dia merenung pasti yang aslam itu yang aklam dan ahkam bagaimana aslam tapi tidak aklam dan tidak ahkam tentu yang aslam yang aklam dan ahkam maka Syekhul Islam beliau mengatakan Wakadrad Sheikh Islami hadhih Firqah, fakala fakala, fakala, laka takzabu al tariqat al salaf, wadzul fi tasyiib bi tariqat al khaf, fajamgau bina al jahli, wab tariqat al salaf bil kazi bi alayhim, wabina Sehingga penggambaran mereka tentang salaf itehwan seperti penggambaran orang-orang munafik tentang para sahabat Nabi. Sapa nabi kan cepat beriman, gampang beriman, mengikuti nabi. Apakah taraf munafik? Anuk minu kama amanah sufaah. Apakah kami disuruh beriman? Modelnya para sufaah orang yang bodoh orang belakangan mengatakan Para salat itu kaum tekstual hanya tek tek tek teknya aja terpaku tek tek tek tek tek, -tek, tek teknya aja sehingga dianggapnya bodoh enggak punya pemikiran luas enggak tahu ya ini rahasia ilmu di balik teks tersebut Intinya ingin mendudukkan yakni sebagian orang munafik dengan para sahabat sufahah, yakni para salaf ini juga demikian. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya mereka aqlam dan ahkam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi dalam membantah kedustaan yakni orang seperti ini beliau mengatakan laqad kadabu ala tariqati salaf. Sungguh mereka telah mendustakan tarikannya salaf wa dhallu fi ta'tafitu taswii tariqatil dan mereka telah sesat ketika membenarkan tarekahnya khalaaf fajma'u bainal jahli bi salaf bil kadhib alaihim wa bainal jahli bid dalal bi taswibit tariqatil khalaaf maka mereka telah mengumpulkan antara kebodohan mereka terhadap tarekahnya salaf dan yakni kebodohan mereka dan kesesatan mereka dalam membenarkan yakni tarekahnya khalaaf Sehingga mereka sungguhnya telah mengumpulkan antara kedustaan dan kebodohan dalam menilai ini yani para salam atau manhajus salam. Al-khamis, wamil-muayzatihim, hershum al-nasil aqidah syahihah, wa-dinil kawim, wa-taqlimin nasi wa-nushihim, wa-raddi al-muqalifina wal-mubtadi'in. Yang kelima ya kawan, antara kesilapan mereka adalah Hirsuhum ala nasil aqidah syahihah. Semangatnya mereka dalam menyebarkan akidah yang lurus, sehingga hampir semua para ulama, salaf, bidangnya apapun, Jurusannya apapun, mereka punya perhatian besar dalam masalah akidah. Saya soleh fauzan, doktornya doktor fikih. Tapi antum lihat, mukhalfahotnya, mukhalfahotnya, kitab-kitabnya, lebih seakan-akan jurusannya adalah akidah. Lebih banyak membahas tentang masalah-masalah akhidah Dalam dalam uh, dalam muhadarah dakwahnya Atau dalam kitab-kitab yang beliau tulis Banyak beliau menjawab berkaitan dengan masalah Atau menulis masalah-masalah akhidah Karena memang semuanya mereka tahu Apapun spesialis ilmu mereka Maka mereka tahu akhidah adalah di atas segala-galanya Wata'li <tuh> munas dan mereka orang paling semangat wa dalam mengajarkan mengajari manusia wa dan dalam memberikan nasihat kepada manusia wa radhi alal mukhalifin dan dalam membantah orang-orang yang menyelisihinya dan alul bid'ah sehingga seringnya para salaf a'imatu sunah para salaf Menjadi sasaran caci makian, Karena bantan-bantan kepada para Mukhalifin Dan kepada Al-Muqtadiin Sehingga mereka Memberikan tuduhan-tuduhan yang Berbagai macam kepada para Iaim atau sunnah Yang sungguh ini merupakan kewajiban Kewajiban seorang guru Kewajiban seorang pembimbing Kewajiban orang memiliki rasa kasih sayang Meluruskan yang bengkok Kemudian membenarkan yang salah, mengingatkan yang lupa. Ini adalah kewajiban para ini ahimah, para ulama, para orang mereka menginginkan kebaikan bagi umat ini. Seandainya tidak memiliki rasa kasih sayang, kelembutan, keinginan untuk baiknya mereka, ya dibiarkan nyemplung sampai tenggelam ke lembah neraka, ya dibiarkan. Tapi ini justru merupakan bagian daripada tugas al-amrul makruf, wana yuanih mukar serta dedikasi sayang mereka terus wasatiyatuhum bainal firaq yang keenam di antara keismio anmad has salaf itu adalah wasatiyatuhum bainal firaq mereka pertengahan di antara seru firqa firqah yang ada terus dijelaskan oleh beliau sallallahu memberikan penjelasan Iaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Ahlus Sunnah fil Islam ka Ahlil Islam bainal milal. Ya, beliau mengatakan ikhwan bahwa Ahlus Sunnah fil Islam, Ahlus Sunnah di tengah-tengah kaum muslimin itu seperti ka Ahlil Islam bainal milal. Seperti Ahlil Islam, seperti kaum muslimin di antara agama-agama yang ada. Agama-agama yang ada terjebak imma ya ini atau tafril Efrod atau Tafred, kayak Efrodnya Nasrani kepada Isa, dan Tafrednya Yahudi kepada Isa. Islam tengah-tengah diantara Yahudi dan Nasrani. Ah, ahlu Sunnah, jinikian juga tengah-tengah diantara kaum Syirin yang menyimpang. Firakuballah, sebagaimana tengah-tengahnya Islam diantara para agama yang ada lalu diberikan penjelasan beliau berikutnya وقال أيضا فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجمия وأهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدارية والجبرية وفي باب الوعد بين المرجئة والوعيدية من القدارية وغيرهم وفي, وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجمия وفي أصحاب النبي صلى عليه وسلم ما بين ال راف بين ال راف memberikan contoh-contoh wastiyahnya al-sunnah fa hum wasatun fi bab dalam hal al-sunnah wasatun tengah-tengah dalam hal asma Allah taala dalam keyakinan al-sunnah tentang asma Allah bain ahli ta'til al-jahmiyah Wahli Tamfil al-musyabbihah tengah-tengah antara ahli takfil yang menolak nama dan sifat itu Jahmia dengan al-tamfil wahyul al musabiah dengan orang yang mereka menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluk al-sunnah esbatun bila tamfil dan tahalat ya ini esbatun bila tamfil dan tasbihun bila takfil al-sunnah isbad menetapkan tapi tanpa tamzil dan tanzihun menyucikan tapi tanpa taktil ahlul bidah ikhwan isbad tapi terjumus dalam tamzil tanzih terjumus dalam taktil dia ingin menetapkan tapi kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia ingin menyucikan Allah, tapi dengan cara dia kemudian taktil menolak sifat Allah atau nama dan sifat Allah. Faham? Kemudian wa muston fibabil afalilah dalam hal perbuatan Allah tengah-tengah antara bain al wal jabriyah. Kodariyah mengatakan Allah tidak ada campur tangan sangat sekali dengan makhluk sehingga makhluk bebas sebepas bebasnya dalam menentukan perbuatannya semua yang terjadi semata-mata gendak makhluk tanpa campur tagian gendak Allah, tentu ini sesat apakah setiap gendak makhluk terpenuhi kawan ha? antum ingin kawin, cari akhwat yang bangir, lencir kuning, sugi oh masya Allah dapatnya irang lemu. Ndek. Ternyata apa yang antum inginkan Tidak keturutan Artinya kendak antum masih terikat dengan kendak yang lain yaitu kendak Allah Ta'ala Tidak semuanya orang punya kendak terutat Ada gak orang kawin Sampai istrinya empat juga Tapi gak punya anak Ada gak? Ada Ada Sefausan diantaranya Beliau nikah Dan beliau dan aduk punya belum punya Anak semua orang nikah ingin punya anak Tapi ada yang mengendaki Yang ikatan kedak Yang lainnya lagi Sani aliran yang seperti Kodaria Maka semua yang berkendak pasti akan terwujud Maka Pernah ada seorang Seorang badui kehilangan Unta Kemudian dia datang kepada ulama Kodaria Ya Syekh doakan Agar Unta saya ketemu Kemudian doanya Syekh ini apa Ya Allah Oh orang ini kehilangan unta padahal engkau tidak mengendaki unta itu hilang. Ah sangga puto doamu kata dia. Enggak butuh doamu. Nanti kalau Allah mengendaki untaku ketemu dan enggak ketemu juga sama aja. Artinya paham enggak tadi? Antum paham enggak titik tanunnya itu? Pentingnya tadi itu. Ulama Qodaria ini dia ya Allah orang ini unta kehilangan unta dan ingin ontanya ketemu orang ini kehilangan ontah padahal engkau tidak mengendaki ontah itu hilang Allah tidak mengendaki langkah ontanya hilang berarti ada perbuatan terjadi tanpa kendak Allah maka kata si orang bodi udah saya nggak butuh doa kamu nanti Allah mengendaki ontah saya ketemu dan ternyata nggak ketemu juga nggak ada gunanya ini adalah ini orang yang mereka mengatakan bahwa perbuatan makhluk ini tidak berkaitan dengan kendak Allah swt. Wal jabriyah. Adapun jabriyah juga demikian. Semuanya serba Allah sampai menafikan dari manusia. Yaitu irada wal istita'ah Ini kendak dan kemampuan sehingga dikisahkan di antaranya ada ulama, ada ulama jabriyah atau bukan ulama. Dia ada bos jabriyah, juragan jabriyah bos atau juru jabria. Kemudian kalau diingatkan macam-macam suruh baik suruh taat suruh baik suruh salah suruh segala macam. Alasannya sudah ditakdirkan oleh Allah Taala kata. Maka para karyawan ini mau bagaimana cara ingatkan bosnya tersebut. Kemudian masing-masing kejadian terjadi. Di antaranya dia orang satu di antaranya lapor ya bos. Semua ternak-ternak kita Dagang kita dirampok oleh para perampok Nah kamu lewat di mana? Lewat jalan yang banyak perampoknya Udah tahu Jalan banyak perampoknya kamu lewat situ Udah takdir Allah Ta'ala Wow cengkel dia Demikian plot tentang anaknya Tentang ya ini uh, Harta yang lainnya Maka menjadikan dia marah Dengan alasan berikan Untuk dia tidak marah Untuk orang lain kenapa dia marah ini adalah kerusakan yang menunjukkan kerusakan tentang Maman Jabriyah seseorang bahwa Alusuna tengah-tengah antara Qodaria dan Jabriyah Alusuna malah ini menjadikan kendak Allah dan e, kemampuan Allah di atas segala-galanya tetapi Alusuna tidak menafikan adanya iroda dan istitaa ah pada makhluk sehingga tidak sepana qadariyah yang melepaskan total dari kendak dan keadaan kemampuan <coughs> dari kendak Allah taala atau keterikatan Allah kepada makhluk campur tangan oleh dengan makhluk tidak perlu guna jabria yang mereka serba menyandarkan kepada Allah lalu menghilangkan irada dan istatah dari makhluk <coughs> dalam hal wa'id dalam hal ancaman Antara murjiah dan wa'idiyah. murjiah dia ini mengakhirkan amal perja mengakhirkan amal sehingga mereka adalah orang yang eh, sangat besar berkaitan dengan harapan ampunan Allah Swt. Perja itu menunda atau mengakhirkan amal. Amal tidak berkaitan dengan iman atau terpisah dengan iman sehingga orang yang serusa apapun imannya tetap utuh sempurna sebagaimana imannya orang yang paling saleh dari kalangan para nabi. Karena iman satu kesatuan dan tidak dan tidak berkaitan dengan amal. Arapun wahidiah iman dan amal satu kesatuan amalnya rusak berarti imannya rusak maka pelaku dosa besar. Mereka kafir, khalid dan finar Sebaliknya murjiah Pelaku dosa besar Mereka tidak ngaruh dengan imannya karena iman tidak berkaitan dengan Amal atau amal tidak berkaitan dengan Yang iman Sehingga murjiah Bermudah-mudahan berkaitan dengan ancaman Allah Kemudian rawai dia Dia berkaitan dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala Murjiah dia seakan akan dibuat nyaman dan tenang dan aman dari segala macam ancaman Allah. Wa'idyah seakan akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wataala. Terus, oh masih uh, dalam hal asmaul iman. Asmaul iman nama nak tentang nama iman. Wan din makal sunnah tengah-tengah antara haruriyah dan Muqtazilah dan antara Murjiah dan Jahmiah nama iman Haruriah Khawarij Mu'tazilah, orang seorang muslim yang melakukan dosa besar dan dia mati belum bertobat tentang nama iman mereka bagaimana Khawarij mengatakan kafir kemudian Muqtazila mengatakan tidak kafir tapi juga tidak muslim sehingga dikatakan mangzila baina mangzila ta'in adapun murjia dan jahmiah mereka adalah tetap mu'min yang sempurna tetap mu'min yang sempurna karena amal tidak berkaitan dengan iman ah, ahlus sunnah bagaimana? ahlus sunnah mereka orang yang ber berbuat dosa besar dan dia mati belum bertaubat maka nama bagi mereka kata al-sunnah mukmin naqisul iman dia masih mukmin belum kafir sebagaimana pendapatnya khawarij dan mu'tazilah tapi dia juga bukan orang yang imannya sempurna seperti pendapatnya murji'ah dan jahmiyah tapi dia adalah mukmin tapi nakisul iman mukmin yang imannya nakis imannya kurang tentang sahabat nabi tengah-tengah antara rawafid dan khawarid rawfidah mengkafirkan para sahabat kecuali beberapa gelintir saja 3 atau 4 orang khawarid yang ini mengkafirkan Ali bin Abi Talib atau rawfidah gulu dengan Ali khawarid yang ini mengkafirkan Ali satu gulu satu ini tafrid satu Efros satu tafrid Rafibah dia menuhankan Ali sedangkan Khawarid dia mengkafirkan Ali sehingga pertentangan total antara Khawarid Khawarid dan Rafibah demikian pula sikap secara umum kepada para sahabat Nabi Nettulloh alaihim jamian alusuna tengah-tengah antara Rafibah dan Khawarid tidak tafrid dan tidak gulu Para sahabat kulluhum udul, semua para sahabat adil, tapi mereka bukan orang yang maksum, bukan orang yang, yang ini maksum sebagaimana nabi dan tidak gulu kepada para sahabat, mereka tetap sebagai hamba, manusia dan mereka pun tidak maksum. Demikian. Kita pindah pada pemahaman baru yaitu Manhas tual bidah wal ahwa. Manhas alil bidah wal ahwa Ahsanallahu wa iyakum qala hafizahullah sadisan manhaju ahlil bidai wal ahwa taqaddama dhikru manhaji salafi fil aqidah wa ahammu wa anna ahamma mayumayizul manhaja salafiyya fil aqidah huwa hasrul talaqi fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa wa an yakuna dhalika muqayyadan bifahmi salafi salih ya taqaddama dhikru manhati salaf fil aqidah telah berlalu tentang pembahasan manhats salaf dalam perkara akidah demikian pula wahammu muayyisati dan beberapa keistimewaan penting dari manhats salaf ini pada bab yang kelima tadi wa an nahamma muayyis al manhats salafi fil akidah dan yang paling penting yang paling penting dari keistimewaan manhad salaf dalam perkhaidah ini adalah huwa hasrut talaqi fi kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wa sallam. pembatasan mereka dalam manhad talaqi atau dalam pengambilan sumber hanya kepada kitab dan sunnah rasul sallallahu alaihi wa sallam wa iya kuna dhalik muqayyadan bifamil salafi salih akan tetapi dalam mengambil sumber dari kitab dan sunnah diikat dengan pemahaman yaitu salafus saaleh sehingga mengambil dari kitab dan sunnah dengan pemahaman para salafus saaleh kalau tidak akan berbeda hasilnya ar arrahmanustawa al al arsh mengambil akidahnya dari kitab tetapi orang yang tidak mengikat dengan manhaj salaf dia akan mengatakan kita tidak mengatakan Allah di atas. Karena kalau mengatakan Allah di atas berarti menyamakan Allah dengan lampu. Ini adalah mengambil ayat lalu difahami dengan akalnya sendiri. Bukan di, tidak diikat dengan pemahaman para salafus saleh. Adapun para salaf tidak seperti itu dalam memahaminya. Makanya al-sunnah talakinya kitab dan sunnah kemudian diikat dengan pemahaman para salafus saleh. Al-Bidha mengambil ayat Mengambil hadis, Tapi pemamanya kembali kepada Akal mereka Sehingga macam-macam Satu pembahasan bisa Tiga, empat, lima Jadi masing-masing akalnya tinggal Cara mikirnya kayak apa Tingkat kecerdasannya kayak apa Sehingga Abu Lhasa Nasari Tadinya mutazila deke Dia dalam asuhan Bapak angkatnya mutazila deke Toko mutazila Berubah menjadi asyairah. Kemudian terakhir berubah kepada salaf. Rojak tu ilah salaf. Terus. وعلى الأكس من ذلك منهج أهل الأهواء والبدع فإن مصدر التلاقي عندهم ليس الكتاب والسنة وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم ثم تأويل الكتاب أو السنة إلى ما يوافق أهواءهم واعتمادهم على الأقل وعلى الأحاديث الضعيفة والواهية والمغضوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعهم للمتشابه والتحريفهم للأدلة وتأويلهم liha ta'wilan fasida wal aqs sebaliknya alul bida berbeda terbalik berbeda dengan ahlus sunnah di dalam Talakinya min ini wal aqs min manhas al ahwa wal bida berbeda dengan manatnya alul bida wal ahwa fainna masdar at indahum lain sal kita wasunah masdar talaki mereka bukan kitab dan sunnah. Wa inna mahu mabtada aimmatuhum wa suyuhuhum. Tetapi yang menjadi masdar pengambilan sumber akidah mereka adalah yaitu bidahnya para pimpinan mereka, bidahnya para imam-imam mereka, dan bidahnya para suyuh sese mereka sehingga sering mereka mengambil dari pemikiran-pemikiran para pimpinannya sehingga yang sangat diagungkan adalah pimpinannya maka begitu pimpinannya Mursid Am menulis buku tentang manhas akidah apa disebarkan semua pedomannya adalah ya ini apa yang menjadi kaul daripada Mursid Am yang menyalah yang menyelisih ini akan dianggap dia telah yakni keluar dari uh, kebenaran. Standar kebenaran adalah pimpinannya. Atau syuyukh, syaikh mereka, syaikh mereka mimpi ketemu nabi, kemudian mengajarkan begini dan begini, lalu menjadi sebuah yakni agama bagi mereka. Akidahnya diambil dari pelajaran syaikh yang ketemu dengan nabi. Summa Ta'wilul kitab awi sunnah Atau mereka mengambil talakinya itu dari kitab memang Dari sunnah memang Tapi di ta'wil Di tahrif Mereka melakukan tahrif terhadap kitab dan sunnah Sebagaimana yang terlakukan oleh sebagian kaum muslimin Agar sesuai dengan hawa nafsu mereka Sehingga cara membuat Tamsil dan pembahasannya Sesuai dengan akal mereka Jamiah Ketika menolak nama dan sifat Yang bicara akal mereka Bagaimana supaya apa yang mereka yakini itu Tergambar sebagai manhat Yang hak Beda lagi dengan Muqtazila Yang menolak sifat menetapkan nama Akal mereka juga bicara Membuat, mem membuat bagaimana logika Pemikiran mereka supaya Dianggap benar cara berpikirnya Asyairah juga demikian Sehingga Mereka melakukan ta'wilat Terhadap ayat-ayat Atau terhadap sunnah Nabi S.A.W Wa'timatuhum alal aql Dan bersandarnya mereka kepada Akal Sehingga Quran dan sunnah Diukumit oleh akal-akal Mereka Wa alal ahadif al-da'ifah wal wahia dan bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif, hadis yang lemah, yang kabur, yang lemah, wal maghdhubah, bahkan hadis yang palsu, maudhu'. Orang yang mereka mendahulukan akal ikhwan, terkadang dalil yang sahih ditolak. Dalil yang dhaif atau bahkan maudhu' dipakai karena cocok dengan akalnya. Contoh Hadis iftirakul ummah hadis iftirakul ummah itu ditolak dengan segala macam urayan pembahasan intinya gak bisa diterima hadis iftirakul ummah karena gak cocok dengan pola pikirnya kemudian yang riwayat waif riwayat waif hadis yang waif atau bahkan palsu dipakai karena cocok dengan akalnya contohnya ikhtilafu ummati rahmah ini adilisnya daif hmm. tapi itu dipakai karena cocok dengan cara berfikirnya itu cocok sedangkan yang sahih ikhtilaf ummah ditolak ini menunjukkan bahwa yang mereka jadikan hakim adalah akal mereka bukan nas yang betul-betul harusnya diikuti dalam segala perkara, dalam masalah itikad, masalah manhat, masalah ibadah, akhlak yang macam-macamnya, sehingga yang main ada akal mereka. Kemudian wati bau humlil mutasabe, mereka mengikuti dengan yang mutasabe. Harusnya mengikuti yang muhkam. Ayat itu ada yang muhkam, ada yang mutasabe. Orang yang hatinya lurus ikut yang muhkam. Semua yang mutasabe dikembalikan kepada yang muhkam. Orang hatinya ada penyimpangan, dia bermain dengan mutasabbih. Contoh umumnya dalam masalah akidah yang muhkam Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang lainnya batil. Yang muhkam bahwasanya <tuh> pemilik rububiyah itu yang pantas disembah, yang tidak punya rububiyah sesembahan yang batil. Yang muhkam Orang Quraisy Mereka musyrik kafir Dan syiriknya itu Karena mengangkat makhluk Sebagai perantara Untuk mengantarkan kepada Allah Ini muhkam Jelas semuanya Kemudian mutasabih Contoh mereka berdalil Ketika mendatangi kuburan para wali Kenapa kamu datangi ke kuburan para wali Mengeluarkan ayat Allah Inna Aulia Allahilakaufun Aleihmualaumiyasunun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Terus apa hubungannya dengan kamu datang ke kuburan kepada para wali ini minta-minta Ayat ini menunjukkan bahasanya para wali memiliki kedudukan yang khusus di hadapan Allah Subhanahuwataala, sehingga mereka syarat-syarat diputar-putar sampai supaya logikanya masuk seperti kamu mau menghadap presiden tidak mungkin langsung nyelonong ke presiden pasti cari perantara orang yang dekat dengan presiden sehingga sebagaimana juga saya saya ini orang kampung, orang jauh oleh pelepotan dosa Sedangkan wali orang yang dekat dengan Allah, suci Maka saya jadikan para wali yang punya kedudukan khusus di hadapan Allah ini Sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya Ini namanya berdalil dengan yang mutasabih untuk membenarkan perbuatan mereka membongkar subat ini sangat gampang dan tinggal berel berel berel berel berl yang seungguhnya perbuatan mereka persis plek dengan perbuatan musyrikin Quresh ada pun alu ketika ada ada melihat yang mutashabih dikembalikan kepada yang muhkam karena yang muhkam ini adalah Hunna umul kitab induknya kitab semua keayi eh, semua isi kitab menginduk kepada yang muhkam sehingga perbedaan ahlus sunnah dengan albida ahlus sunnah mereka senantiasa berpegang dengan muhkam albida bermain dengan yang mutasabih dan mujemal yang mutasabih dan yang global kalau global bisa diseret ke sana kemari sedangkan ahlus sunnah mereka betul, -betul memegangi yang muhkam mengambil yang rinci sehingga tidak bermain dengan hawa nafsu mereka terus <tuh> masih ada saya. Watarif umli altilati watawil watawilu hatawil dan fasi dan dan mereka itu melakukan tahrif tahrif tapi mereka suka menyebut dengan takwil kenapa ya kawan kemarin? Karena takwil bisa dimaknai tafsir. Karena takwil itu memiliki makna positif. Apa itu? Tafsir, tafsir. sehingga orang awam kalau kemudian melihat pendapatnya yang menyimpang itu oh itu hanya perbedaan tafsir kok yakikannya mereka tahrif kalau tahrif oh Yahudi tapi kalau takwil oh itu perbedaan penafsiran jadi wajar tafsiran ini dengan tafsir ini berbeda itu wajar sehingga untuk melunakkan ya ini kesesatan mereka yang sesungguhnya tahrif itu diungkapkan dengan takwil dan maksudnya takwilan fasid dan takwil yang fasid, takwil yang rusak. Ada takwil yang sohi, takwil yang benar. Terus SAW. <tuh> <tuh> Kata alim Abu Al-Qaim beliau mengatakan, Jumla, fakta itu Kitab dan fakta itu adalah umat pada salat dan 70 takwil. Kata alim Abu Al-Qaim beliau mengatakan, Wahabul Jumla, intinya atau ringkasnya Faftiraq ahlil kitab waftiraq hadzil ummah ala 370 firqah perpecahan yang melanda ahlul kitab dan perpecahan yang melanda umat ini menjadi 73 firqah inna ma aw jabahu at-ta'wil tidak lain yang menyebabkan itu adalah takwil sehingga dengan takwil itu menjadikan per firqah firqah sama sifat saja menjadi berapa firqah dari firqah-firqah yang ada belum mereka takwil-takwil kepada yang lainnya kalau mereka mentakwil dalam masalah akidah itu berani lebih berani lagi takwil dalam masalah fikih-fikih yang dikatakan fiqul ashar al-fiqul ashar sehingga orang-orang liberal kalau dengan Allah saja kurang ajar dengan fikih di bawahnya lagi lebih kurang ajar lagi Sehingga liar cara berikannya lebih liar lagi. Terus. Wahyaku Ibnu Abil Is al Hanafi, wahal kharjatil khawariz, wagtazlatil magtazila, warafadatil rawafid, waftarakatil umma ala tathatun wa sabi'in firqa illa bil ta'wil al fasih. Al Imam Ibnu Abil Is al Hanafi beliau mengatakan wahal kharajat al khawarid wa ta al mutazilah qaraf wa wa rafad tidaklah khawarid itu dia menjadi khawarij tidaklah mutazilah itu menjadi mutazilah itu itizal yaitu nyempal khawarid dia khurud keluar dan rafid arwafid yakni raf menolak tidaklah menjadi khawarid menjadi mutazilah menjadi rawafid was tarqatil ummah dan tidaklah umat ini menjadi berpecah belah menjadi 73, 72 atau 73 firqah illa bi ta'wil al-fasid kecuali dengan takwil yang fasid. Intinya takwil yang telah mengantarkan mereka menjadi berfirqah-firqah dalam beragama ini. فهذا المنهج الذي سلكه اهل الاهواء والبدع مخالف لمنهج اهل السنه والجماعه في النظر والاستدلال وهو من اعظم اوامل تفرق الامه الاسلاميه يا ان الا منهج فذا المنهج الذي سلكه اهل الاهواء والبدع ان الا منهج yang dijalani oleh al bidah wal ahwa wal bidah yang menyelisi manhad al-sunnah wal-jamaah dalam masalah melihat permasalahan dan istidral dan dalam masalah berdalil cara berdalil awamil dan ini merupakan sebesar-besar faktor tafarruqil ummah al-islamiyah sebesar-besar faktor yang menjadikan umat ini berpecah belah menjadi berbagai macam firqah-firqah dengan sebab takwil yang fasid tadi, demikian pembahasan tentang itu manhat alibida dalam mereka beragama, sehingga bisa dibidikan dengan manhat al-sunnah al-sunnah, kitab dan sunnah dengan diikat dengan famu salaf ulumah, ul -ma. adapun mahaman salaf quran sunnah dengan takwilan ro'yu dan akal mereka sekarang kita masuk pada bab yang ketujuh tarikul, tarikul khulas wal najah wa wabit tibai wa tarkil ibtida as-salamu alaykum thumma qala salam ibn salim as-suhaimi hifdhahu allah sabian tariqul khulasi wan najati huwa bil ittibai wa tarkil ibtida qala shaykhul islamy fi kitabil ubudiyah wa jami'ud aslan alla na'budu illa wa la na'buduhu illa bima shar'a ya dari qul khulas wa jalan selamat najah dan solusi dari segala problem yang ada barakol khulas cara untuk melepaskan diri dari segala permasalahan yang ada wa dan agar selamat dari segala keshatan yang ada bagaimana caranya huwa bil tibabil ittiba watarkil ibtida dengan cara Ibtibak dan meninggalkan Ibtidak Dengan cara itibak dan meninggalkan Bermelakukan bid'ah Bid'ah atau membuat bid'ah Bid'ah Sahukullah Islam belum mengatakan Dalam kitabnya Al-Ubudiyah Jima'udid Aslan Inti sari agama ini dua Apa itu Allah na'budha Ilallah kita tidak menyembah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini tuntutan tauhid, memurnikan penghambaan hanya kepada Allah Taala, membebaskan dari segala bentuk syirik. Yang kedua, walanak butahu ilabi masyar'a dan walanak butuhu ilabi masyar'a. Yang kedua dan kita tidak menyembah Allah kecuali semata-mata dengan syariat yang dibar asallallahu alaiwasallam sehingga bukan dengan syariat bid'ah dan bukan dengan syariat yang mengada-ada tapi mencukupkan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La na'buduhu bil bid'ah sebagaimana qala ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." La na'budu bil bid'ah, kita tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah dengan bid'ah-bid'ah Alpida jamat dari bid'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad." Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Rabb-nya, ikhwan, liqa liqa rabbi itu ada dua Liqa yang am dan liqa yang khos. Liqa yang am semua makhluk akan bertemu dengan Allah Sebagaimana Allah katakan Ya ayyuhal insanu innaka katihun ilah rabbika fa mulaqi. Wahai manusia Kalian sekarang ini adalah orang-orang yang semuanya bekerja keras Beramal, bekerja dan pasti nanti kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang saleh, yang saleh, yang muahid, yang musyrik, yang mukmin, yang kafir, semuanya akan bertemu dengan Allah taala dalam bentuk dia akan diadili oleh Allah, ditegakkan keadilan di hadapan Allah yang hakimnya adalah Allah sang hakim yang maha adil tetapi liqa' yang ini maksudnya liqa' yang khus liqa' yang khusus liqa' yang penuh dengan keridoan Allah kepada hambanya dan hamba rido dengan apa yang di ini berikan Allah liqa' yang diwarnai dengan kerinduan antara hamba dengan Allah Ta'ala ini yang Allah katakan dalam ayat Maka nantikanlah perjumpaan Allah fa inna ajala al Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah Taala dan ampunan jangan khawatir hari pertemuan dengan Allah pasti akan terjadi. Demikian juga nabi berdoa kepada Allah Taala Allah Allahumma ini as'aluka di antaranya syauqan ila liqa'ik waladatan waladatan nazar ila wajhik Ya Allah, aku minta kepadamu rasa rindu untuk bertemu dengan-Mu dan kelezatan melihat wajah-Mu Likah ini likah yang khas Likahnya orang yang rindu kepada Allah Yang akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dari Allah Ta'ala Keriduan dari Allah Melihat wajah Allah Kenikmatan yang mengalahkan semua kenikmatan jannah Padahal kenikmatan jannah itu Mala'ainun ra'at, wala'udurun sami'at, wala ala alaqalbin basyar Nikmat yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga Walaupun sekedar terintas dalam hati manusia yang enggak Nikmat surga sedemikian rupa Tapi ada nikmat yang akan mengalahkan nikmat surga Yaitu nikmat melihat wajah Allah Pertemuan khusus dengan Allah Ta'ala kalau anda ingin berharap pertemuan dengan Allah, syaratnya dua: faliyamal amalan solihah, beramal saleh, amal yang mencatuakis syariat, wala yustrik, biibadati robi ahada, dan tidak menyakutukan Allah dengan sesuatu apapun, sehingga betul-betul memurnikan eh, ibadahnya hanya untuk Allah semata. Fa qad amara subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati an yakuna al-'amalu salihan li sunnah thumma amara an yukhlisahu sahibuhu Allah dalam ayat ini fa qad amara Allahu fi hadhihi ayah ay amal salihan Allah memerintahkan dalam ayat ini agar amal itu agar seorang yang ingin bertemu Allah dia beramal yang saleh ay muwafiqan li sunnah Amalnya itu sesuai dengan sunnah summa amara ayukhlisahu sahibuhu lillah. Kemudian perintah Allah adalah agar yaitu pelaku amal mengikhlaskan amalnya lillah hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. وقال الحفيظ ابن كثير في تفسيره وهذا وهذاني ركن العمل المتقبل لا بد ان يكون خالصا لله صوابا على شريعه رسول الله صلى dalam tafsirnya beliau mengatakan wahadhani ruknan ini adalah dua rukun ruknal ini ruknal amal almutaqabbal ini dua rukun agar amal itu diterima la buda ayakun khalisalillah amal itu harus tidak bisa tidak harus amal itu khalisalillah murni semata-mata Allah tidak tercampur yang lain-lainnya khalisan ikhlas ada orang menggambarkan ikhlas tapi enggak menggambarkannya jijiki ikhlas itu kayak kamu ke belakang plung plung plung plung kemudian keluar nggak diingat lagi itu ikhlas ingatnya vici tapi yang, yang Allah gambarkan lebih indah lagi murni itu seperti labanan halisan susu yang murni yang dia keluar by natriumin wafarsin keluar diantara saluran darah dan saluran kotoran tapi susu yang keluar ini dia tidak setetes pun kecampuran darah dan tidak setetes pun kecampuran kotoran yang keluar susu yang murni. Penggambaran murni seperti ini tentu jauh lebih baik sehingga murni khalisan amalnya murni untuk Allah tidak tercampur dengan kotoran-kotoran yang akan merusak amal tersebut. sawaban ala syariat Rasulullah Shallallahu Sallam dan amal itu sawab sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawab ini benar maka ikhlas makna lillah sedangkan sawab maknanya ala sunnah. Ikhlas adalah apa yang dilakukan karena Allah dan sawab apa yang dilakukan di atas sunnah Nabi. Pakar ruh yang misteri ada anak katiyat, dan semisal dengan ini, lihatkan anak katiyat mana katiyat? Ini komentar pada ayat, wala di wala wala dia khalakakum, famingka wala dia khalakakum, ah wala dia khalakal mau tawal amalan ayukum ah amalan kata beliau adalah akhlasukum wa aswabukum. Siapa diantara kalian yang paling ikhlas yang paling baik amalnya maksudnya paling ikhlas amalnya dan paling benar amalnya. Lalu dijelaskan amal itu kalau hanya ikhlas enggak sawab la tuqbal. Tidak diterima. Kalau hanya sawab dan, dan tidak ikhlas la tuqbal. Tidak diterima. Sampai khalisan sawaban. Sampai ikhlas dan sawab. Ikhlas adalah maka lillah, sawab makanan ala sunnah ikhlas apa yang karena Allah dan sawab ini apa yang dilakukan sesuai dengan sunnah ومما تقدم يتبين انه لا بد لسيحه اي عمل نريد ان تقرب به الى الله من شرطين اساسيين ولا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك احدهما عن الاخر وهما الاول اخلاص العباده لله وحده الثاني telah berlalu Penjelasan bahawa labu dalil sehatil, sehati sebuah karusan untuk dikatakan amal itu benar, maka yang diinginkan yaitu anatakaruba bihi ilallah, yang kita inginkan dengan amal itu kita ingin takarub mendekat kepada Allah Taala, harus memenuhi syaratoin, memiliki dua syarat asas asa, asa, asas asas hmm? asas asas Asasi, asasi yain yang dua yang sangat asas, dua syarat yang sangat pokok yaitu dan tidak boleh kosong dari dua syarat ini yaitu ikhlasul amal ikhlasul ibadah lilai wada dan tajritul mutaba'ah li rasulillah s.a.w kalau ta'ala fa'budillaha mukhli s.a.w Firman Allah di antaranya sembahlah Allah dengan mengkhlaskan agama semata-mata untuk Allah taala dengan tidak mencampurkan dengan sesuatu apapun. Wa ta'ala, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa dunya wa kama ahsan Allahu ilaik." Jadilahlah kamu akhirat sehingga semua orientasinya dibangun untuk mendapatkan kamu akhirat. Pihma'atak Allah dengan semua yang Allah berikan kepada Anda yaitu untuk mendapatkan ad-darl itu untuk mendapatkan kampung akhirat harta, tenaga, jabatan, waktu dan segala macam yang Anda punya semuanya dipakai untuk mencari kampung akhirat karena kampung akhirat ini darul hayawan kampung kehidupan yang hakiki kalau mereka tahu walaupun dengan itu tidak melupakan bagiannya di dunia Artinya dia tetap mengambil bagian dunianya secukupnya untuk berbekal menghadap Allah, wa asin kama asanallahu ilek dan berbuat eksalan kepada makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik berbuat eksalan kepada yani anda mencari kamu akhirat membutuhkan keikhlasan ketulusan tidak akan mendapatkan akhirat kecuali orang mereka betul-betul ini tulus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-kutsi alladhi yarwihi an rabbi ana aghna syurakaii anisy syirk faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wasyirkah Hadis qusi yani alladhi yarwihi an rabbi hadis yang diriwayatkan nabi langsung dari Allah sehingga punyanya berfirman Allah tapi bukan Quran Ana syuraka anisy saya zat yang paling tidak butuh kepada syuraka, sekutu-sekutu dari ahli syirik, dari sekutu. Aku saya yang paling tidak membutuhkan adanya sekutu. Man amila amalan asraka ma'i fi barang siapa yang dia beramal dan dia amalnya menyekutukan Allah denganku, taraktu wasyirkah, akan aku tinggalkan dia dengan sekutunya tersebut. Fal ikhlasu la yata'ata ma'a syirk aw riya'i aw iradatul insani bi'amalihi dunya. Walabudda an yakunal 'amilu qad qasada bi'amalihi wajhallahi subhanahu wa ta'ala wahdah. Fal ikhlas la yata'ata ma'a syirkin. Ikhlas itu enggak mungkin beriringan dengan syirik. Orang yang syirik pasti jadinya enggak ikhlas. Aw atau diiringi dengan riya' riak penyakit yang merusak keikhlasan kalau syirik itu menghancurkan semua amal-amal dia hancur total kebaikannya enggak ada gunanya sama sekali lagi riya ini syirik kecil yang merusak para amal yang sedang terjangkit penyakit riak au iradatil insan biamalhi ad-dunya atau tidak akan beriring dengan manusia beramal dengan amal akhirat untuk mendapatkan dunia. Amal akhir beramal untuk mendapatkan dunia itu ikhwan ya, bisa bentuknya dia beramal yaitu e, akhirat. sholat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lain itu. Tapi ketika dia melakukan sama sekali enggak ada keinginan pahala akhirat dan selamat di akhirat. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah penjagaan Allah di dunia. Agar hartanya terjaga. Dirinya terjaga. Keluarganya terjaga. Tapi sama sekali tidak ada keinginan mendapatkan kampung akhirat. Ini termasuk orang yang beramal-amal akhirat untuk mendapatkan dunia. Atau yang kedua. Dia beramal-amal amal akhirat sholat, puasa, zakat, haji, telah boleh ilmi sekolah segala macam itu tapi semata-mata untuk mendapatkan dunia sengaja sekolah agama jurusan agama biar punya pangkat, punya gelar lalu nanti bisa daftar di kantor bisa kerja, dapat duit sehingga belajarnya hanya untuk cari duit dengan wasilah ini belajar jurusan agama atau dia melakukannya dia ini memang semata-mata untuk dunia yang dia datang haji bukan untuk haji tapi untuk ya ini kulaan barang-barang sama sekali belas tidak berpikir tentang pahala hajinya bukan berarti orang haji tidak boleh dia sambil dagang, boleh tapi orang ini semata-mata kesalahan itu tidak mikir hajinya tapi yang mikir itu mikir dagangnya itu aja. kemudian ada lagi yang mereka melakukan amal-amal akhirat, amal baik tapi dihancurkan dengan perbuatan syirik. Ini semuanya adalah termasuk diantara orang mereka beramal untuk mendapatkan dunia. Dan itu akan menjadikan dia tidak mendapatkan bagian di kampung akhirat. Maka ikhlas tidak akan beriringan dengan riya, dengan amal untuk mendapatkan dunia. La budaful ikhlas, la buda yaqul amal. Maka amal harus betul-betul Ah uh, uh, la kunal amil maka orang yang melakukan amal ini dia harus benar-benar ini qasata bi amalihi wa cha Allah wahda hanya menjadikan tujuan amalnya itu adalah untuk mendapatkan wajah Allah semata hada, hada binisbat ma lam yata'allaqu bi syaratil awal ini kaitannya dengan syarat yang pertama ikhlas terus واما الشرط الثاني فمعناه ان يكون العمل الذي نتقرب به الى الله موافقا لما شرع الله في كتابه او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سننه واما شرط ثاني adapun syarat yang kedua itu maknanya ayakun al amal alladzi nataqarrabu bihi ila Allah lima syara' fi kitabih O oh, sunnahu rasuluhu sholol salam fi sunani maknanya adalah hendaknya amal yang kita lakukan itu yang kita jadikan sebagai amal takarub kepada Allah itu muafik itu sesuai dengan syariat Allah dalam kitabnya dan yang Nabi sunahkan di dalam sunah sunah beliau mencocoki dengan tuntunan intinya begitu. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa rodiitu lakumul Islam madina faqad akmala Allahu lana dinana qabla an yantakil rasul sallallahu alaihi wa ila ar a'la fa laysa huwa man yazidu wa yanqus fi ya kemudian belum ayat Allah SWT wa Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al dina Hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian dan aku capai nikmatku atas kalian dan aku ridha bagi kalian agama Islam sebagai agama yang aku ridhai untuk kalian Faqat akmalallahu lana Allah telah menyempurnakan untuk kita sekalian adina ad agama Sa qabla yantakil ar-rasul ila ar-rafiqil a'la sebelum nabi pindah yaitu maksudnya nabi wafat menuju atau bertemu dengan Allah ar-rafiqul a'la sebelum nabi wafat Allah telah sempurnakan agama karena nabi manusia harus mati harus wafat sedangkan agama akan langgeng dan langsung dipelihara oleh Allah nahnu nazalna dzikra wa inna laul hafidun wa inna nahnu laqa wa inna laul hafidun kami yang menurunkan al dan kami akan menjaga al tersebut sehingga penjagaan Quran dan sunnah ikhwan lafdzan wa ma'nan lafadznya Allah jaga Quran dengan banyaknya para huffaz ribuan atau bahkan jutaan khufar Yang menghafalkan Al-Quranul-Girim Al Sehingga tidak ada upaya untuk memasukkan quran Sengaja atau enggak sengaja Kecuali pasti cepat sekali kunangan Ini termasuk penjagaan Allah Ta'ala Termasuk penjagaan penjagaan ya Ini makna-makna daripada quran itu Sunnah Nabi Dengan keberanian para ulama Yang memanggul ilmu ini Ya milu hadzal ilma min khalafin udulu ilmu ini akan dipanggul setiap zaman oleh ulama yang adil yanfuna tahrifal ghalin wa intihal mubtilin wa yang para ulama ini yang akan menolak segala sikap ghulunya orang ekstrem kemudian uh, membongkar kebatilannya alul batil dan meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh sehingga agama terjaga keberadaan para ulama yang berkhidmat bara sunnah siang malam di waktunya untuk sunnah ini termasuk bagian penjagaan Allah kepada agama ini. Adan <tuh> sempurnanya Islam ikhwan falaisa wa bihajatin tidak ada kebutuhan ketika agama telah disempurnakan Allah Ilaman Yazid wa yang Kepada pengurangan Dan kepada penambahan dan Pengurangan Menambah-nambah menjadi tidak sempurna Dikurang-kurangi juga menjadi tidak sempurna Sempurna sudah seperti yang diturunkan oleh Allah Ta'ala Maka kata Imam Malik Ketika turun ayat ini Beliau mengatakan Mangka Manipta da'afil islami Bidatan Faya roha kasanatan faqad zama'anna muhammadan khana risalah barang siapa yang dia membuat bid'ah dan dia pandang bid'ahnya itu adalah kebaikan maka dia telah menuduh bahawa Rasulullah SAW itu khianat terhadap risalah dan itu tuduhan berat menuduh Nabi berkhianat kepada risalah karena Allah katakan kenapa demikian karena Allah telah berfirman kata beliau al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al islam Fama lam yakun al yauma famalam famalam yakun al yauma dinan fala yakun al yauma dinan apa yang pada hari diturunkan ayat itu bukan agama, pada hari ini pun juga bukan merupakan agama. Agama adalah apa yang Allah turunkan dengan disempurnakan ayat tersebut. Sehingga tidak butuh pengurangan. Dan tidak perlu penambahan orang yang mereka menambah-nambah dengan berbagai macam bid'ah bid'ah itu, diantaranya dia telah menganggap Islam belum sempurna, baru akan menjadi kelihatan indah, bagus, baik, cekli, peni, kelihatan, masya Allah, kalau ditambah dengan bid'ah dia, kalau enggak tanpa kalau tanpa bid'ah dia, kayaknya ada yang kurang, agak mau kaku, kayak gitu, enggak luas. Gak indah Baru indah kalau dia lengkapi dengan bid'ah Dia tentu ini tuduhan yang sangat buruk Maka kata Ibn Mas'ud Ketika mengomentari orang yang melakukan amal bid'ah di masjid Dalam pandangan Ibn Mas'ud ini amal bid'ah di masjid Tidak pernah dilakukan Nabi kayak gini Lalu kata Ibn Mas'ud Waihakum ya umat Muhammad Celaka bener kalian wai umat Muhammad Kok ya cepatnya kalian itu sesat dari agama Muhammad. Lihat tuh para sahabat masih keliaran. Bajunya belum usang, cangkirnya belum pecah. Lalu beliau katakan, kalian ini apakah ingin menjadi satu? A uh, laakum ala millatin ahza min millati Rasulillah. Apakah kamu menyangka Bahwa kami itu di atas agama yang lebih lurus dari agama Rasulullah Kalau dia punya keyakinan amal dia itu lebih lurus lebih baik dari amal Nabi Bagaimana ya Ya tentu sesat Mengatakan amal dia lebih baik daripada amal Nabi Atau yang kedua Apakah kalian itu akan menjadi ya Ini Pembuka pintu fitnah Orang pelaku bid'ah itu antara dua ini. Dia merasa amalnya lebih baik daripada amalnya Nabi atau dia akan membuka pintu fitnah bagi generasi berikutnya. Laqad ja'at nususun katsiratun ta'muru bil ittiba' wa tuhadhdhiru minal ibtida'i wal ihdasi fid din. Qala ta'ala, "Laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran." Isnaidul, akhwan. Sebentar Antum tekek-tekek dulu Istilah sebentar kita mulai lagi